9 грудня рано вранці команди Межакеті і СС Яхтфербандост розстріляли у Злекаст на хуторах Зімули, Жишкарі, Вавері, Граужі, Мурнієки і Вепарі 160 селян. Селянин, який врятувався, почув, як з будинку в Волості офіцер-каратель доповідав екельно Знищено 161 бандита із загону Саркана Болта, та не партизани. Розстріляні були жінки, діти і старі люди селища Злекас і хутарів. 31 грудня. Шестеро нас сиділо в намиті командира розвідки Тараса. Були, мовка ганець, горіла парашутна стропа, умукнута в баранячий лій. Зненацька з, з надвору просунули а потім смугасті штани. Тарас одразу ж кинув. Щось повзе до нас. смугасти, мов тигри в чобутях, ні братист Володя. Не треба відгадувати. Точно це я. Тривожні вісті принесли хлопці цієї ночі. Сибуля й гомола кажуть, що німці на деяких хуторах не лише забрали корію собі на бівштекс, а й за коров'ячими спинами стежили за нами. А гусак на стежці помітив зовсім свіше гілочки, покладені якимось лазутчиком. Оце останні новини. Володя тут же вискочив з намету. У таборі було тихо. Хлопці, притулившись один до одного спинами, щоб зігрітися, думали про недобрі вісі. Чути лише кроки вартового. Тарас розстебнув шкіряний планшет і дістав аркуш з учнівського зошита. Обернувшись до світла каганця, сказав. Ось що пишуть німці «Напад-банд, особливо відчутний у прибережному районі паві біля Віндави і за 10 кілометрів на північний схід від Голдінгена Знаєш, яке місто німці називають Голдінгеном?» запитав він мене «Кулдегу» «Правильно» А Нюнці пише, що між Кулдегою і Рендою базуються розвідники Ча і Р. тобто чорна рода руда бороди. Тут і розшифрувати нема чого. «А важко вам було за оті п'ять тижнів рейду?» – спитав Тарас. «Зробили все, що від вас вимагалось?» «Так ще подяку отримали. Спасибі за важливі дані. Батьківщина вас не забуде». Недалеко спалахнула освітлювана ракета і за мить вдарила кулемети. Супроводжувана сяйвом ракети стрілянина тривала кілька секунд і вщухла. Це біля хутора Мергавського, схопився Тарас. В цю пору там повинні проходити наші ладгалець, Саша Колун і Юріс, недавній наймет жода. Ладгалець сказав, що він одні з хазяїнові хутора півпуда борошна, а той обіцяв спити йому хліба. От і на пік паляниць. Це вже тривога. Ходімо, брате. Невже хутірський господар продав Ладгальця хліб і зрада? Та як же це? Запитав я немов самого себе. Ні, «Ладгалець бачить людей наскрізь. Я його знаю ще по тюрмі у Режиці. Та й я бачив того хазяїна. До нього могли прийти непрохані гості, німці, межа Кеті. А може той не ладгалець пройшов повзхутір? Не хотілося мені вірити в те, щоб саме так сталося. Німці ж оголосили, що всі, хто ховається в лісі, вийшли до 31 грудня». А чи до 31 січня? Забувся я, якого місяця. Ну, сьогодні є 31 грудня».